Luka, 13-cü fəsil Bu vaxt orada olan bəz adamlar İsaya xəbər verdilər ki, Pilat bəz qalileyalıların qanını kəsdikləri qurbanların qanına qatmışdı. İsa buna belə cavab verdi. Siz elə bilirsiniz ki, bu aqibətə uğramış qalileyalılar bütün digər qalileyalardan daha betər günahlı idilər? Xeyr! Mən sizə deyirəm, tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi məhv olacaqsınız. Yaxud Şiloah gülləsi 18 adamın üstünə aşıb, onları öldürəndə, onların Yerüsəlim sakinlərinin hamısından təksirkar olduqlarını fikirləşirsiniz. Xeyr, mən sizə deyirəm, tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi məhv olacaqsınız sonra İsa bu məsəli danışdı bir adamın bağında bir əncir ağaca əkilmişdi bu adam gəlib ağacda meyvə axtardı amma tapmadı o bağ bana dedi bura bax 3 ildir ki mən gəlib bu əncir ağacında meyvə axtarıram amma tapmıram onu kəs ne üçün bu ağac əbəs yerə torpağı tutur Bağban isə cavabında belə dedi, Ağa, bir ildə buna əldəymə, mən onu belleyib dövrəsinə peyn tökərəm. Gələn il bu ağac meyvə gətirsə, yaxşıdır. Əgər gətirməsə, onu kəsərsə. Bir dəfə Şəmbə günü İsa sinagoglardan birində təlim öyrədirdi. Orada 18 il daxilində xəstəlik ruhu olan belə bükülmüş bir qadın var idi. O bölünü heç düzəldə bilmirdi. İsa bu qadını görəndə çağıryıb dedi: "Ey qadın, sən azardan azad olğun." İsa əllərini qadının üstünə qoyanda o dərhal dikəlib Allahı izzətləndirməyə başladı. Amma sinagogun rəisi İsanın şənbə günü şəfa verdiyinə hiddətlənib cəmata belə xitab etdi: 6 gün ərzində işləmək lazımdır. O günlər gəlin və şəfa alın. Şəmbə günü yox. Rəbbi isə ona belə cavab verdi. Ey ikiyüzlülər! Sizlərdən hər biriniz şəmbə günündə öz öküzünün ya eşyəyinin bağını açıb tövlədən su içməyə mı? İbrahimin qızı olan bu qadını da 18 il ərzində şeytan buxovlamışdı. Şənbə günü bu qadının buxovlarını açmaq lazım deyildi mi? İsa bunları deyəndə ona qarşı çıxanların hamısı utandı. Cemaatin hamısı isə onun etdiyi bütün izzətlişlərinə görə sevinirdi. Sonra İsa dedi: "Allahın padşahlığı nəyə bənzəyir? Onu nəyə bənzədim? O, bir adamın baxçasına əkdiyi xardal tokumuna bənziyir. O, tokum böyüyüb ağac olur. Göydə uçan quşlar onun budaqlarında yuva qurur. İsa yenə dedi, Allahın patişahlığını nəyə bənzədim? O, xəmir mayasına bənziyir. Qadın onu götürüb, üç kisə ona qarışdırıb, Bütün xəmir azciyyənə dək saxlayır. İsa şəhər və kəndləri keçərək təlim verib Yerüsəlmə tərəf gedirdi. Bir nəfər ondan soruşdu. Yə Ərəm, xilas tapanların sayı az olacaq. İsa onlara belə cavab verdi. Dar qapıdan girməyə çalışın. Sizə bunu deyirəm. Çoxları bu qapıdan girməyə can atacaq, Amma girə bilməyəcək. Ev yəsi durub qapını bağlayandan sonra, Siz bayırda durub qapını döyərək diyəcəksiniz, Ey ağam, bizə qapını aç. Oysa cevabında diyəcək, Mən sizin haradan gəldiyinizi bilmirəm. Siz o vaxt belə diyəcəksiniz, Biz sənin qarşında yeyib içmişik, Sən bizim küçələrdə öyrədirdin. O isə sizə deyəcək, Ey haqsızlıq edənlərin hamısı, Mən sizin haradan gəldiyinizi bilmirəm, Məndən uzaq olun. İbrahimi, İshakı, yaqubu və bütün peyğəmbərləri Allahın patişahlığında özünüzü isə bayra atılmış görəndə aranızda ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Adamlar şərqdən, qərbdən, şimaldan, cənubdan gələcək və Allahın patişahlığında süfrəyə oturacaq. Budur, elə axırıncılar var ki, birinci olacaq. Elə birincilər var ki, axırıncı olacaq. O zaman bəzi fariseylər gəlib İsa-yə dedilər, Buradan çıx, ki çünki Hirod səni öldürmən istəyir. İsa onlara dedi, Gedin o tülkiyə deyin, budur, mən gün və sabah cinləri qovub, cəmatı sağaldacam və üçüncü gün işimi bitirəcəm. Yenə də bugün, sabah və öbürü gün yoluma davam etməliyəm, çünki Peyğəmbər Yerüsəlimdən kənarda öldürülə bilməz. Ey Yerusəlim, Yerusəlim! Peyğəmbərləri öldürən və ora göndərilənləri daşqalaq qalaq şəhər toyuq cücələrini qanadları altına yığan kimi mən də dəfələrlə sənin övladlarını yığmaq istədim, sizsə istəmədiniz. Baxın, eviniz viran qalıq, Mən sizə bunu deyirəm, Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun deyənə qədər məni bir daha görməyəcəksiniz.